Lenik eta bein, eskerrik asko bilboeko langile autodefentsa sareari gombide Eta gure elkartasuna ematea, langileon baldintzen defensa egiteagatik erreprimituak izaten ari diren zazpikidei eta langile autodefentsa sareari. Gu, unibertsitateko indar batasunatik batoz. Uibek, unibertsitateko langile sektore ezberdinen batera gune eta borrokarako tresna izan nahi du. Izan ere, Erungo gizarte kapitalistan kapitala metatzeko beharrak agintzen du edonon eta langile klaseko kideok gure bizitzako espera guztietan jasaten dugu lesjabetu eta zapaldun kondizioa baita hezkuntza esparruan ere U1 martxan jarri zenetik 11 izan dira martxan jarritako borrokak ikas baldintzen hobekuntzari lotutakoak langile klasearen hezkuntzarako سربidea ostopatzen duten unibertsitateko tasa eta beke hilotutakoak, berdintasun politika faltxuekin amaitzeko protokoloarekin egindako lanketa, askatasun politikon urrak eta etengabe jemandako erantzuna eta abar duze bat. Horrez gain, unibertsitateko sektore ezberdinek abiatutako gorrokekin bat egindu uibek. Esaterako, garbitzaiaik pasaren urtean hasitako gorrokaren parte izan gara asieratik. Haien egoera, azaleratzen lagundu eta beste sektoreen elkartasuna bultzatzeko elbuduz. Azken urteetan, eta bereziki pandemia garaian, haien lan baldintzak modu ikaragarrian egin dute okorrera. Lanaldi partzialak, ordut egin egargarriak, segurtasuneza, gainera, aipatutako askatasun politikoen ukapen abarmena ere sufriku dute garbitzaileek. Pasaren urtean, adia, abialazitako greba debekatu zideten, ehuneko eun, ehuneko zerbitzu minimoak ezarriz. Ui betik, argi dugu urgentziazko egin barra dela langile sektori guztiagoen zat antolatzeko baldintza politikoak eta tresnera ginkorrak garatzea. Bizi dugun testu inguruan eta, berezikia ipagarria da, gizarteko beste esparru guztietan bezala, unibertsitatean ematen ari den askatasun politikoen urraketa etengabea eta borroka ezberdinen gaineko errepresioa. Bilboko langile autodefentsia saaretik ondoa dira ziduzuen bezala, eta azken hilabetetako kasugarien bitartizik dezakegun bezala, Errepresio kasu bat bera ere ez da kasu isolatua. Covid-en meretziaren aitzakipean abiatu den ofentsi baren adibidar, ez dira. Unibertsitatean, kampus guztietan sufritu izan ditugu langile sektoren askatasun politikoen aurkako etengabeko erasoa. Ikasturte hasiratik eratik lan politiko egitea galerazi baiti gute. Kampusetan presenzia landituz, dituz, aspionitura politika egitea zigorrak zigorrake zarriz edo eta biltzeko eskubida galeraziz besteak beste. Honen oso da, aurtengo kurtsuan Ibaetan, Ibaetako kanpusean gertatudikoa. COVID-19 ere naintzakipean, kanpusean lan politiko aurrera eramateko ezinbestekoa zen espazio bakarra itxizegun EHU kurtsua ziren. Hori zela eta, bertako uibeko uri, kideak espazio berri bat eskatu zuten, zei hilabetez dekanotzaren erantzunik jasagabe. Dekanotzazen errektore horrezaren aldetik, erakusitako boron faltaren aurrean, uibeko kide gela bat hartu eta erabiltzen hasi ziren zuzenean. EHUri pozizio hartu bat ekstekituz. Baina, erre horretzaren erantzuna, handik biegunera lauro gaiertzain bidaltzea izan zen, bertan gaua pasatzen abitzaren kideak bota eta izuntzeko. EH, EH uren kanpusizera poliziala azaleratuz. Ala ere, beste behin argi geratu da, soilik antolakuntzaren bitartez sortzen dira lagaraipenak. Langilea on askatasun politikoak defendatu, eta baldintza materialen obekuntzarak aukera bakarra antolakuntza dela. Izan ere, Aurreko aste honetan bertako hileko ki, kideek beste bigela hartu dituzte eta dekanotzak onartu egin du antolatzeko eta gure interesen alde jaruteko azpiegitura bat ematea. Testu inguru aurrean garrantzi handia du esparru guztietan langile klasearen batasuna artikulatzeak eta helburu horrekin sortu zen zenuebe. Unibertsitate esparruan zapalduak aurkitzen garen langile sektoreak egungo unibertsitate eredu burgesaren gaindipena irudikatzen duen programa baten bainan artikulatzeko. Izan ere Beharrezkoa da, guztioi komuna zaigun klase kondizioa oinarritzat hartuta batasunari zentzu estrategikoa emateko aurrera pausua kematea. Eta zentzu horretan, hui Bilboko Kontxeiu Sozialistak mojuan sei tergitan dituden manifestazioan egongo gara. Azkenik, babes eta animo osoa eman haiko genioke, langila autodezen txasareari abiatutako kampainarekin. Garai zaila behatu den ontzat, eta represio izango da, langila antolakuntza oztopatzeko erabiliko duten arma nagusia. Gure egin beharra da, kasu ezberdinen bitartez, antolakuntzaren beharrezkotasuna azalerazi eta elkartasuna antolatzea. Langile barrakari, errepresiorik ez!